פרק ל"א דברי למואל מלך משא אשר יסרטו עמו. מה ברי ומה בר בטני ומא בר נדרי. אל תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין. ולרוזינים אה שכר. בן ישתה וישכח מחוקק, וישנה דין כל בני עוני. תנו שכר לאובד, ויין למער נפש. ישתה וישכח רישו, ועמלו לא יזכור עוד.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 גמלת הוטו ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה. הייתה כהוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. זממה שדה ותיקחהו, מפרי כפיה נטעה כרם. חגרה בעוז מותניה ותאמץ זרועותיה. טעמה כי תוף סחרה לא יכבה בלילה נרה. ידיה שלחה וכישור וכפיה תמכו פלך. כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון. לא תירה לביתה משעלק, כי כל ביתה לבוש שנים. מרבדים עשת לה, שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לקנעני, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, פיה פתחה וחכמה, ותורת חסד על לשונה, צופייה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל, קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהלה לה. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. שקר החן והבל היופי, אישה יראת אדוני היא תתהלל. תנו לך מפרי ידיה, והללוהה ושערים מעשיה.